Vi uppradade framför poddmikrofonen i Änglingberg I vår kombinerade poddstudio och vip Och allmänt gött hängrum på restaurang Oliver Dal. Jag måste säga att det här, det här rummet var ett sånt genidrag där man kan kombinera så många olika verksamheter i en och samma lokal. Och alla är goa. Alla är goa och alla är glada. De här gardinerna som är här inne, de är inte här för att det är så jävla snyggt. Även om de råkar vara snygga. De är här för då kan man göra riktigt bra podd. Ja, det är sånt som du bryr dig om ljudkvalitet och sånt där. Jag bryr mig om att det är änglar i taket här. Kolla in när om ni eh, tittar förbi eh, restaurang och Liberal någon gång. Att det är änglar i taket, ja. Ja. Men du ville också ha ditt eget ansikte inristat i en ängel. Vilket det... blev nedröstat av övriga deltagare. I... Jag ville ha det. Och alltså så ville jag ha um, <laughs> i ögonen så skulle det vara så här små övervakningskameror. Just det. Så, så att det är någon sorts allseende gudperspektiv uppe i taket. Ja. Så följde på att det inte var tillåtet. Ja, det är synd. <laughs> Alltid tråkigt när det händer. Något som annars piggar upp lite i den här annars ganska deppiga veckan eller om man ska sitta med blåvita ögon och göteborgsögon ögon och Allmänt sportögon har det känns tråkigt bara jag. Det känns som en, en lätt uppförsbacke när man gör sitt sämsta resultat på 20 år ja, ja. det sved gjorde det. Ja. men något som piggar upp lite då och något som kanske ger alla en möjlighet att komma tillbaka upp på hästen efter en tung period. Det är att vår käre vän Peter Malmros är tillbaka. Som sponsor till podden och med ett fantastiskt grymt upplägg till våra lyssnare. Fan vad gott Man har ju hört att det lättaste sättet att ta sig ur en depression är sömn, socialt umgänge och träning. Och det sistnämnda kan väl i alla fall Peter bidra med? Ja, det är så här: Peter är ju PT, personlig tränare på United Training. Detta ställe som vi har upprat jävligt mycket för. Varför är det gött att träna där? Det är svingött att träna där för att du tränar enkom med en PT där inne. Du får låna kläder som är riktigt sportiga. De har fräscha jävla duschar. Det är inte massa stora jumbifar som går runt och tittar dömande på dig för att du lyfter fel. Utan det är ett soft, bra ställe där du blir väl om omhändertagen. Jag har ju fastnat extra mycket för just det här att man lånar kläder och det är för att varenda gång jag har varit och gjort någon som helst fysisk aktivitet så ligger det svettiga kläder kvar i en väska i minst en vecka och luktar eh, röv. Det det när man öppnar den här elfa dörren du har hemma hos dig så luktar det speciellt och det är inte kattlådan. Om jag har varit och, och, och spelat någon sorts sport så är det inte bra. Men då, då får man låna kläder där. Så lämnar man in och så tvättar dem. Det är en sån premiumgrej. Allt är lite premium där och det är det som är gött. Mm. Men det nya nu är då att Peter har gjort ett upplägg där den här PT-träningsdelux varianten blir tillgänglig för fler personer. Han kommer nämligen börja med lite större PT-grupper ungefär 3 till 6 personer så många polare som du känner att du kan få med dig på en sån här gruppträning Fördelen blir då att du får Samma kvalitet i träningen Som om du tränade med en PT Men man delar upp kostnaden På ett kompisgäng Och man kan dessutom få filingen av att du har gymmet lite för dig själv liksom. mm, Upplägget är egentligen ganska enkelt 75 minuter handlar det om Du och ditt kompisgäng Styr gymmet precis som ni vill Till era hjälp har ni en riktigt grym PT Som går igenom er allihopa individuellt Så att ni får ut maximalt av er träning Och det kostar typ 200 spänn per gubbe. Detta låter ju givetvis extremt intressant för alla som hör detta, eller vad säger du? Ja, ja. jag själv ska nog fan hocka på. Jag har sju 12 kilo jag behöver väl Jag tänkte att, att du hade 12 kompisar. Bara, vil, vilka är de? <laughs> det, det, det blir du och jag. Det det. <laughs> Vill man göra detta, ta kontakt med Peter via hans sociala medier. Det är nog det enklaste tror jag. Absolut enklaste. Han heter Malmros Peter på både Facebook och Instagram och, och Twitter va? Ja. Och där kan man skicka direktmedlen och följa. Man kan också kolla, det finns en massa grymma bilder på United Training där. Så jag skulle rekommendera Peters Instagram. Ta kontakt med honom. Boka upp de tiderna som passar i själva eh, med, med gänget. Om det är så att ni, du inte har jättemånga polare som kan komma oss och träna så går det också att styra ihop grupper med dem. Det hjälper Peter också. Så ta tag eh, i, I ditt jävla liv. Ta tag i ditt liv. <laughs> Peter heter han. Hej, det är Janne Jonsson. Du lyssnar på BB-podden. Ska vi ta oss rakt in i höstdepressionen, Lindberg? Det läge nu. Det är inte bara så att man liksom närmar sig november och mörker. Man har även fått en så dödstorsk i ryggen. Ja, men precis döda all form av liksom hopp och, och, och tro om livet, eh, livet efter sommaren eh, för, för, i alla svenskan Nej, eh, jag ska säga så här, för, först och främst, att på förhand så var mina förväntningar noll poäng. Var de. Ja, ja. För när det man är det åker jävla till två men... två Arena Så förväntar man ju aldrig någonting <laughs> Utan alltså, allt, All form av ljusglimtar Är bara ren bonus mm. För där har vi det inte lätt På den jävla sket paketet där uppe Var det en lång mörk tunnel då, Efter i söndags nu då <laughs> <laughs> ja, så, så du, blir... du såg inte många och ljusstrimmor komma igenom där. Nej, men Det är väl lite som att man har kört, liksom, man, man har kört hela vägen in till botten på där och så rasar det bara från alla håll och kanter och så, har man, så sitter man plötsligt nere i, i Göta Älv <gör> på något sätt. Så, så är väl status till eh, två arena. Nej men en match så, som slutar 6-2 blev det. Vilken metafor det var. Ja. Ja. Och, och, och alla journalister gläddes äntligen Och så kan skriva tennissiffror Precis det var Så var, oerhört precis, länge sedan Så, så, så, så, så oerhört sömnigt ja. ja Men det fick mig i alla fall Av någon anledning fick det mig Att tänka på, på, på en anekdot Som jag hörde för någon vecka sedan så jag måste dra ja, på tennis liksom. liksom. Så här jag kan inte verifiera sanningshalten men det är jag i. Du kommer ihåg han, den gamla rödlette. Om, om man ska ta i med, med light-handskarna. Eh, eh, Boris Bäcker. Ja. Ja. Bra tysk människa. Ja, fast man, fan, man hatade ju ändå Bäcker ja. när man, han, han spelade mot, mot Stefan Edberg i alla fall. Tydligen var det så att eh, lite, när han var ganska ung, han kom fram som en ung god talang då var han med och spelade Davis Cup. Mm. Med tyska laget i Göteborg. Mm. Men Boris ba Bäcker, han var ju också sugen på det goda livet. Va? Så han skulle ju ut på Park Lane då. 17 bast. Park Lane för övrigt då. Gamla, gamla goda blå vita jaktmajorker. Det var innan var där kanske. Ja, faktiskt. Värmblomma var knappt född. det. Du var det länge sedan. Ja. Ja, men Bäcker var ju bara 17 bast. Ja. när han tänkte att jag är ändå Bäris Bäcker. Ändå Bäcker. Jag löser ja. det här, David Capp. Ja men precis, så att han går fram där i kön och säger du, du säger bara liksom jag, jag, jag, hallå, jag är inte åldern inne men jag är bara bäcker, ett hallå, mm. och då har de en vaktchef där som är så där han har varit med om mycket han har sett allt han är trött på att det ska vara folk som ska som eh... vet du vem jag är precis det här, ja. det, det diggar han inte längre Nej. så då går han liksom bara fram <hör> Till Bäcker och tittar lite överläxigt på honom Och så på det här göteborska så, uh, uh, Listen uh, listen now uh, Beris bocker My sister plays badminton But she's also too young to come in here So you can go home <laughs> <laughs> mm. jag tycker att det var så roligt Jag förväntar bara. mig att det är sant Ja, men det, Man vill så himla mycket Att det ska vara sant ja. Listen now Lissena. Beringsbocken. Beringsbocken. <laughs> och lite så tillplattad kände man säger kanske efter 0-3 i röven på 14 minuter till mm. Tele2 Arena. Det var ungefär så jag kände Och, och det, är väl, det är väl någonstans <clears throat> där man landar i... i jag, jag hade lite problem med, med den här matchen. Det säger du. Ja, jag hann inte, jag skulle, behövde andas in där men, men ett problem som jag hade i allmänhet var att vi la ett sånt oerhört fokus vid domarna och, och, och det är väl rätt, jag kan väl tycka att det är, <coughs> det är riktigt och rätt att fokusera på att... Eh, Men när du säger vi vilken, vem menar du då? Ja, den allmänna blåvita massan via sociala medier, Twitter det ja. kanske har kanaliserat det tillräckligt För det lät ju lite som att, att spelarna la. Fokus på Roma, men det tror jag inte de ens han för det stod. Till Nej, Nej det, var, det var lite det jag skulle säga. Alltså, så här, visst gör eh, jocker på ett gult kort där de får en frispark som slås av den på Janics som ser med Nikasin, och det blir mål och det är felaktig och, och det skulle vara ett rött kort på, på andra känn och hela den här biten. Men hur mycket det skulle ha hänt. Så stod det 3-0 i röven efter 12 minuter. Och den uppförsbacken kändes det som att man såg förbi. För då fokuserar man istället på att Glennyberg var feg med visselpipan. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Jag förstår ja. vad du menar. Välkommen målbrottet. Ja, det är en, ja. äntligen. <laughs> äntligen som, som man väntar. Ja. Uh, jag förstår vad du menar. Men mm. det är ju populärt också att säga nu att man kan ha två tankar i sitt huvud samtidigt. Mm. Jag tror inte att speciellt många som upprördes över det här domarbeslutet, jag vet för att jag var en av dem, mm. tänkte sig att hade det inte varit så här så hade vi vunnit. Det, är inte, det, är nog, det blir bara liksom lök på den berömda laxen. Alltså, det är liksom. odagrant vad du sa till mig. Du sa ju till mig att... Nej, vänta, jag, kom, jag kommer dit också. Du, på, jag, jag kommer dit också. Ja. Men så här bara i största allmänhet så bara för att ett lag ligger under så, är det inte ju, så ska man inte se mellan fingrarna på, på såna för, Ganska grova grejer Som, som, som domaren gör I en sån här match Och speciellt tycker jag inte när, när man väldigt tydligt kan avläsa Varför han gör det För det handlar ju om eh, Spelare som ska åka ut i Bayern eh, Och det är väldigt tydligt Att fan var obekvämt vart varit Att dra upp det röda kortet här nu Men han Jeppe Andersen han får ju först ett gult kort och sen så typ Någon minut efter mm. vad han får det Så går han in riktigt fult i en, en Duell och stoppar liksom, så där, ska, där ska han få sitt andra gula kort Sen gör samma spelare några minuter senare En riktigt sån ful kapning när han går in. Och att han inte drar upp Andra gula då Det är ju för att han känner Fan det, det, blir, inte, det blir inte bra stämning här inne då. då blir jag inte poppis Nej, nej det är så. Och, och, och, och, och, och, och alltså det exempel som du kommer med: Att Jordi att, att, att gör någon sån halvgrej som knappt är frispark liksom och får ett gult kort. Vilket innebär att han är avstängd, varför står det? Ja, nästan. Ja. Det blir såna jävla proportioner på det mm. Jag säger inte att vi skulle ha vunnit då Men jag tycker att Någon sorts jävla rättvisa Måste man väl ändå kunna få kräva Och jag kan vara arg på det samtidigt som jag förstår Att det, här, det var inte han som eh, Det var inte Glenn Nyberg som la in tre bollar I vårt mål Du jobbar mycket match i matchen så att säga <laughs> precis. Ja, Och det är också så här att Fan när det är en sån här grej Man har olika sätt att, att kanalisera sina känslor Men det är tro fan att man är för förbannad Man säger att han ska åka ut Men det blir han inte Dock så måste jag säga Att det här var i ställningen 4-2 till Bayern Så som mm. den här matchen var mm. För den var ett sinnessjukt match på ja, alla håll och kanter ja. om, Utifrån underhållande tror jag Ja men om Bayern åker på ett rött kort där det, Du kan inte utesluta att det hade gjort att vi hade kunnat komma tillbaka Och, och hämta med ett kryss Nej, Blåvet är historiskt starka med, när man möter timan. Nej men du förstår vad jag menar Det är framförallt, det är inte Glenn Nybergs sak Att bedöma att nej äh, de kommer ändå inte tillbaka Jag skiter i det så kan jag gå ut och ta en bärs På gröna jägaren sen liksom. Men det är ju inte Glenn Nybergs sak heller att fundera på att Oj nu åker ju visst Georgie på sitt tredje gula här Som jag råkar ge honom så här, han, han gör ju en felbedömning. Jag förstår precis vad du menar med, med proportioner här Jag tyckte bara att det var ett spännande fenomen Och då är jag fan inte feg För att kritisera så här, fotbollens övermakter I allmänhet men just här tyckte jag att vi, vi la fokus lite märkligt. Men det kanske också är bra. För, för när han gör de grejerna så flyttar man fokus från det totala jävla haveri som sker när vi släpper då 3 0 12 minuter där de elva spelarna plus deras chef då egentligen får ta på sig hela det ansvaret men man flyttar fokus från det och lägger det på glän och det är väl på något sätt bra i och för sig. Ja, för det ska vi ju säga att vad vi än sitter och, och, och, och nystar upp här i om eller hur det såg ut i andra halvlek eller det ena med det tredje med det fjärde när det är så att så många personer har tagit sig upp till Stockholm de har tagit ledigt och de har gjort det ena och det tredje liksom för att eh, kunna vara på plats på till arena och stötta Blåvit i en jävla svår borta match, så får man inte under några omständigheter släppa till 0-3 på 14 minuter det, det spelar ingen roll vad anledningarna, orsakerna är det får, man ska ändå inte släppa in tre mål För det går inte, det funkar inte Då har man gett sig de absolut sämsta Förutsättningarna någonsin Tufft att ta sig Och jag tillbaka skrattar för jag. Det, nu för det var ju nästan som Är det dolda kameran här liksom. Kommer han eh, Lennart Svan Hoppa fram här nu Han, han, han är han död, är död som du är i 20 år Då kan vi utesluta det Lennart Svan dyker inte upp Men är det någon annan som kör den här skiten Hade ner? inte han något tv-program man skulle gissa Vad folk hade för jobb Ah, ja visst. det Det var, det var bra var det? Och så var det så här Någon som var eh, eh, läkare Och så såg han ut som en asfaltsläggare Och så skulle alla fördomar så här, oj, oj, oj, oj Döm så... inte någon på utseendet liksom Och det blev tokroligt eller? Tokroligt var det Fantastiskt kul Lennart Svarn Jävla hjälte vem, vem är det som kör sådana här prankt och sånt där då? Är det här någon Skit i det? Blå, blåsningen ja, men blå, Det finns olika sådana varier Flög för inte nu Ja ah. ah. Uh, I blåsningen men... flög Anders Lindpar för övrigt Och trodde att han hade kommit tio år framåt i tiden eller det! Oerhört fotbollsspelar-kompatibelt. Ja, oh, men när de nu inne så, så. Peter Settman eh, lurades i på att de kunde. Han var det, väl? Nej. Nej men han blev ja. blåst när de släckte ja. hela jävla. Eh, var det Expressens eller Dens krapan? Ja, just det en app. Ja. Nej, det var ju dator. Då, och Sen så kunde han, han även komma åt hela SCBs konto och flytta hur mycket pengar han ville till sitt på. Det var en bra blåsning. Ja. Är, vi, är vi från ämnet nu? det, är vi. det är vi vi blev blåsta men, man tror, men det kändes som att det här kan ju inte hända ens liksom. Eh, ska vi ändå försöka oss på och känna vad hur fan kan det där hända Nej, eller? första tre är ju, eller första tre målen det går lite liksom inte att analysera. det är total genom bara. Det är ett Bayern som trycker på sig in i helvete att vi sedan hämtar hemma oss efter det har ju också att göra med att man har att Bayern så slappnar av ganska mycket. I med tanke på den ledningen de har. Ja, ja men då ska ska försöka se på någonting så, så, så, så tror jag då, vi möter ju då ett lag som är ett av de absolut bästa offensivt i, i, i serien. Väldigt bra på att trycka ner sig motståndare och skölja över laget man möter liksom. Och vi tappar ju bollen uppe på vänsterkanten och får en kontring mot oss som de sätter. Ja, det kan hända. Mm. Och jag, ja, och jag tror att vi blir liksom tagna av det på något sätt Shit, nu hände det som inte fick hända Och de växer och de får publiktrycket och, och hela grejen Och vi hanterar inte den situationen riktigt mm. Men du menar att det är en psykologisk tapp där bara? Jag, jag tror att det är 90% skalle på det Efter bara mm. shit, shit, shit, det här fick inte hända Fan, fan, fan, fan Medan tuppkammen växer på dem Och då, så att säga Samtidigt så gör ju detta att vi blir passiva mm. För det målet som Darien Bojanic får, får göra han Det är får, han, får, att se det. Han, får, han får mer eller mindre kliva ohotad från mittcirkeln fram till straffområdet ställa, ställa upp sig, måtta, sikta, tänka en gång till Ska jag lägga den höger eller vänster liksom Och sen banka till Och då är det... Om det är någonting som man inte ska göra för Darjen Bojanic så är det precis det som vi gjorde där. Ja, men det, det, det precis säga det. Vi, vi har skojat en del om Darjen Bojanic ja. genom tiderna. Men ett jävla skott, det sitter han inne på. Ja, men han, han har ju ett skott för att citera Mikael Stare. Mm. Han har ett skott av internationell klass. Och, ja. Vilket också är sant. Ja. Han, han skjuter på en nivå som är bortom Sverige. Och problemet det är bara att han är, är röten på resten. Ja, röten egentligen Nej, men Darjans problem har ju varit att han inte har. Kunnat skapa sig själv tid Och utrymme på planen För att göra sina Låta sin, sin briljanta fot tala Jag tror så att hans problem har varit att han inte varit 20 Och spela fotboll Jo jo men det, det, hade ju, det har ju blivit på fotbollsplanen Har det ju kontentan ju blivit det Hade han bara fått stå och banka in bollar Från kanten hela tiden Ohotad så hade ju livet lekt från honom här, Sen han spelade World of Warcraft Han hade haft gott ah, grej, precis. Men de flesta lagen inser att okej okay, Eh, vad vi behöver göra Det är bara att, att markera Och trycka på och pressa Och täcka lite Så han, har inte han fysiken Till att, att skapa sig utrymmet Men, jag minns men det, det ja. vi Nej men jag minns Han kom från öster Och, ja. och jag var nere på En av de första träningarna mm. Där jag, våra yngre lyssnare, Darian Björnic som sköt 12 målet, han har spelat i 70 mm. Och när han kom från öster till uh, IFK. Apropos domare också, vi mötte ju öster med Darian Björnic i kuppen innan, tror och då jag. Då sa han att Filip Haglund föll som en liten flicka. Ah, ja, det Ur. Men han lyckades Stå med, med konsekvent att bli utvisad, mm. va? Men, men, fick... men sen, han har gått av planen och allting. Och sen så kommer de bara att vi ändrade oss för det var, det var inte eh, gult kort. Eller var det inte så att han fick två gula men inte rött? Ja, nå, nå, det var någonting Skitsa, Han är han, mycket avtryck i, att, Men det, det jag skulle komma till i alla fall är att När jag är på den här träningen då På Härlanda Som är en av de tidiga under vintertid Redan där hade han ju det här Sinnessjuka skottet och Det var liksom så här, det, var det vi pratade om då att Han kommer bli hotet liksom Bara han får måtta mm. Men det, fick, det, de, det jag insåg de flesta Låt honom inte måtta Nej och framförallt har honom inte en fyrfil motorväg från mitt cirkeln fram till Saffanålderskanten. Tid och, och plats och, och typ en, en bash i handen. Mm. Det är ju vanligt på denna arenan. Nej, mm. ja, men du fattar. Det, där är så här, det är alla fel man kan ha på samma det där, gång. Det, det var så jävla konstigt i allmänhet bara. Var det. Och, det, och där undrar man, så här, är August Erlingmark så jävla viktig då för mittfältspelet För det känns som att August Erlingmark hade satt tre dobbar i hälen på honom. Ja, men så här är det. Det blåvitsen jag har sett i år med det försvarspelet och det pressspelet eh, som är intränat så att säga, så, som vi har kört så, som, som så ändå borde sitta i ryggmärgarna det laget släpper normalt givetvis inte till den här oceanen av tid och plats, utan då är det någonting som har klickat helt åt helvete, och då tror jag att man hanterar inte situationen man känner att jävlar, här åker vi på det riktigt hårt i, i, i tvåan så att säga och det måste, det måste ligga där någonstans sen tror jag också om man ska gå in på detaljer och, och kom inte sen och säger nu nu sitter du och förklarar bort det för det är inte det jag menar det är du bra på Ja, Nej, men man har ju tränat hela veckan med Ayers som ska sköta pressen på ett speciellt sätt och sen sista sekunden så får man byta in Sana som inte är inkörd på den platsen då det ställer till det men det är ju det är detaljer. Jag är ändå nötten-positionen här nu i tre år. Så att det... ja, men du, men du, du förstår jag vet, vad jag menar. Jag Man har haft en gameplan baserat på att du ska åka upp- och möta ett av seriens mest framgångsrika offensiva lag- på deras hemmaplan, på det här underlaget. Det, det, det, det, det. Och sen så blir det liksom ett stort streck i boken precis innan. Det är klart att det spelar in. Men den stora, det stora förfallet är förmodligen- att matchinledningen blir som det blir- och man löser inte det. Man hanterar inte den eh, situationen helt enkelt. Och där finns det tydliga saker att jobba på. Samtidigt tror jag att det är jävligt viktigt för oss att vi zoomar ut lite. Det är länge sedan vi sa det. Men, men reflektera lite över hela säsongen. Vi har fina resultat i ryggen. Eh, vi trodde inte att det skulle gå så här bra som det gjort i år. Nu har vi haft ett riktigt jävla bottenapp. Sist vi hade som 5-0 förlust var väl jävle, tror jag. Och innan dess så var det där 97 här sex målsförlusten eh, eller sex insläppta sagt. Så. så att man får någonstans komma ihåg att detta händer inte jätte, jätte ofta och den anledningen kanske vi bara ska se förbi hela den här jävla ja, händelsen men, och gå vidare så, så här. det är ju en match som lever ett helt sjukt jävla liv hela matchen mer eller mindre tycker jag så hade vi åkt på en sedvanlig så här, hedersam 2-0 förlust uppe på Tele2 Arena så hade man bara kunnat stoppa in den i byrålådan, gå vidare glömma och, och, och komma tillbaka utan, utan några större liksom, men för livet mm. nu blir det stora siffror och då, ja, då blir det en annan, annan kritik men det, det tror jag både lag och tränare är beredda på liksom att Åker man, åker man på 3-0 i röven på en kvart och, och förlorar med 6-2 så, så är det inga konstigheter att man får veta att det här var inte så jävla bra. Nej, Men ska man Men ska man också titta på resten av matchen så tycker jag ändå att visst är det så som du säger att Bayern kan vi slappna och Okej, okay, vi leder med 3-0. Det är nog mycket till för att det ska skita sig det här. Mm. Det är klart att de blir bekväma och kanske inte trycker på framåt på samma sätt. Men däremot så är det ändå bra att i den situationen man är med 0-3 ändå samlar liksom samla sig och får till ett spel ett anfallsspel och få till lite tryck och faktiskt få till ett reduceringsmål. Och jag säger om nu då nu är vi ute och seglar på den stora omkanten här mm. som man kanske kan segla på. Mm. Jag, jag har ju ett friläge i slutet på första halvlek och sätter han den då vet det fan för då, då blir det en sån omvänd psykologi shit vi hade 3-0 i handen och plötsligt så är de en boll ifrån. Då tror jag att psykologin och hela grejen det skulle ju mycket väl kunna göra att vi kan vända den matchen då. Men problemet är att han inte satte den bara. Tur att han satte de andra två. Ja ah. Ja, nu nu låter det som jag skylde på Jordi. Det var inte det jag menade. Men jag säger bara att väldigt små millimeter, centimeter i vissa av utsatta lägen kan verkligen eh, påverka hur match eh, fungerar. Vad oväntat det hade varit om det blev 6-3 och Jordi gjorde hattrick. <laughs> vad han hade känt så här: jag, jag, jag gör allt själv. <laughs> han bara, ska, jag, ska, ska jag ta, ska jag ta ska jag rädda bollen också? Ska vi, ja. stäng ska vi stänga bajen? Ja, game, set och match. Jag ber <laughs> Harnes, vet du vad det är dags för nu? Du har så jävla gött försök att låta lite entusiastisk efter det här deppiga snacket om bayern matchen, Men berätta vad det är dags jag för jag nu. Jag har blickarna mot en riktigt god lördag nämligen. Så att det, jag har ställt mig in på att det ska bli gött då. Så att jag, jag är pepp. Ja, och därför? Så är det dags för lyssnar frågorna. Oj. Det var länge sedan. Ja alltså vi har väl en, en, en vana eller ovana Nu för tiden då Att baka in det mesta folk eh, Villas vi ska prata om i själva pratet Men då blir det liksom inte som att Folk kanske inte då fattar att min lyssnarfråga kom med Nej precis För att den kommer med men vi har bakat in den i själva samtalet Vi rättar inte riktigt Twitter-alias bara men det gör du nu Och nu då första personen Det är Ulf Vistin som har skrivit på Twitter Jag tyckte att vi skulle börja med lite eh, rolig eh, kuriosa här Ulf Wistin, högstadielärare kompatibelt namn eller? Ja verkligen Och har riktiga högstadielärare solglasögon på sin profilbild <laughs> Hur ser samma ut nu Bra nu igen, ser bra ut Ser bra ut Tack Ulf Wistin för att du skickade in en fråga Jag till, till BB-podden Han har en jävla grym spaning här Aha. Och det är spaningar, det uppskattar vi Spaningar vill vi ha inskickat till snabelabbbpodd på Twitter Eller i, i varsitt meddelande, varstans som helst på Facebook eller Instagram lät du också lite som en högstadledare när du sa snabel-a mm. Alfa-krull på norska Det är inte ren myt det så här, heter det, det eller tror man? Känns det, bara det, som att det, det är som att folk tror att banan heter Guleböj Fast det inte heter Guleböj Jag tror att det Jag heter Alfa, Alfa Krull det. det spelar ingen roll Ulf din spaning Är att vi borde lägga ner Kamratgårdsdagen Och Oj, han kallar det då för hårt. Ja, det är hårt för, det för det nya änglar, bra autografer mm. alltså. Han kallade det för Kamratgårdsdagen Gate mm. Och då är det att Efter de senaste tre åren då Så har vi haft matchdagen efter Kamratgårdsdagen mm. Och du var förlorat varenda gång det är en jävla spaning. Ja, det är det ju ändå. Ja, det är, det, då. är det så, här. är det för mycket press då på spelarna på. Jag har svårt att se, jag har svårt att se sambandet mellan kamratgårdsdagen mm. och filmstudion. Du mätte mig där och, och äter mängder med korv med bröd. Ismigga spelarna skriver, skriver autografer och, och på. Nah, det är så möj, möjligen kan det väl vara så att och under en sån dag som karatgårdsdagen så är det ju väldigt mycket uppande och positivt och man, det är väldigt mycket glada tongångar och, och ja, man känner sig som att fan vad life is good, det här har vi gjort bra liksom. Mm. Kanske en viss nöjdhetskänsla jag kan smyga sig in psykologiskt, förstår du vad jag menar? Oh. Det är inte det här nu jävla ska vi kämpa utan det är snarare att nu ska jag ta kort med Leonard Leo. Mm. Jag vet inte. Du vill ha resultaten de senaste tre åren, eller? Ja. Då är det 6-2 Bayern. Ja. Färsk i minnet. Dåligt. Dåligt ja, resultat. Sen har du 2018. 4-1 till häcken. Ja. Den är deppig. Det är inte bra. Nej. Är. Och sen har du 2017 3-1 till Djurgården. Mm. Så vi släpper, det det. Effekten av de senaste tre kamratgårdsdagarna är 13 mm. insläppta mål. Ja, då, då har man käkat för mycket korv alltså. Då har man käkat för mycket korv satt lite för mycket selfies med Lennart Leo Och träffat Jag måste bara säga så Man har inte käkat för mycket korv Man har ätit något annat För så mycket korv som man köper dagen efter uh -huh. <laughs> det är, Eller att man har fått smak på korven Liksom det är det vara... den här korven som spelar roll eller? Det här Nej. är smalt och borde egentligen klippas bort. Men ja. vi behåller det för att ni ska få se att det är blandad nivå på BB-boll. Ska vi ta en... Uh... Ja, men, men, du bara du bara konstaterat att så här är det. Nej men det är, jag har ju svart på vitt här. Ja. Det är ju så, vi förlorar ju, vi förlorar ju dagen efter kamratgårdsdagen. Så, så frågan är, ska vi spola kamratgårdsdagen? Nej ja, men... Det kanske inte ska ha den dagen innan match bara. Det kan inte vara så enkelt. Så enkelt kan det vara. Ja, men om man ska vara lite, lite seriös så, så, så tror jag ändå att det är så små <hör> saker i psyket hos spelarna som kan påverka ibland. Mm. Jag skulle tro att spelarna egentligen tycker att stå och hålla på det här Det tar energi från dem. För laddningen. För, ja. Och det är ganska intressant för att om, om du tar en matchdag, ja. det, det kanske inte folk vet om, men. På matchdag så är varken spelare Eller tränare tillgängliga för någon media För ens eftermatch whatsoever. Mm. Du får inte ringa en spelare Om du är journalist Du får inte göra någonting med en spelare Spela eller en po spela in podd till exempel Nej det får du inte göra <laughs> Kan ha hänt men skitsamma ja. Men generellt är det som regel Du får inte som journalist eller som media Åka med i spelarbuss Det är big no no no Du ska inte vara runt spelarna på matchdag För då ska de ladda De ska men ha att... sin egen lilla zon Och mm. sin egen bubbla och Det är, väl, säkert rätt, det är väl, riktigt. väl jättevettigt tycker jag Att de ja. fokuserar på rätt sak på matchdag Men då är det faktiskt ganska intressant att Just den dagen är inte okej, okay. men ett par timmar innan då är det okej okay med värsta cirkusen runt din arbetsplats. Ja, men för ja. det är ju ett jippo. Ja, det, det. Alltså jag säger inte att kamratgårdsdagen är dålig för det är jättetrevligt och det är så det ska vara men man kanske inte ska ha det så nära in. Då liksom korven in även i spelbussen på väg upp till Stockholm. Så. Men då kan man ju köra det en lördag om det är en måndagsmatch då. Precis. Det, det bestämmer vi nu. Ja. Nästa kamratgårdsdag blir två dagar innan matchen. Det har vi klubbat här nu. Bra. Daniel T eller Dant 8403 Jobbigt twitternamn Dant, det låter, det låter som man håller på eh, Mycket med Pirate Bay och ja. eh, Ladda ner tunga alltså, eller, eller att han spelar Counter Strike Då är en bra kille Det har jag börjat göra <fri> det, Tiden är till detta finns och, ja. och om vi ändå ska prata om hur Daniel ser Så ser han ut att sitta på en sjö Och fiska under vintertid Som att han har borrat och metar Han sitter på en sten Nej, han sitter på sjön verkligen. Han sitter, han sitter vid en skärm med en sten i sin sko. Eller en pall. På sin jag, jag förstår. Ja. Jag förstår. Och han har ställt frågan tankar kring om man ska starta ett damlag. För grunden är blåvitt. Vi har ju en akademi för tjejer så varför kan det inte fortsätta spela i vår älskade förening? Och jag antar att det kommer lite på tapeten på grund av eh, det här, den, här, den här blåsningen de håller på med nere i Malmö. Mm. Att de vill då... Eh, Ta över ett lag i högsta serien Om jag inte minns fel Och sätta Malmös logga på bröstet Och fortsätta som att livet är fine Extra pikant blir det Med tanke på att Malmö hade ju ett Framgångsrikt damlag, en damsektion mm. Vann SM-guld och sånt där Massa gånger förr i tiden men som du, mer än mindre sparkades ut va, med, med armbågen till vänster. För att det var inte lönsamt. Och det var bättre att de körde själva. Och nu plockar väl Malmö då upp ett annat lag i regionen som råkar vara Det här har ju heta. inte hänt ännu. Men det, det finns ja. här, från ledning finns det ett förslag om att göra på detta. Ja, men de skulle till och med möten om detta. Liksom. Jo, jo, det ska de Men inte klubbat. Nej, och, och möten som jag dessutom såg så här, på häckenmaner. Låg på en tid där inte så många kunde komma. Ha, klassiskt. Ja. Det har man ju sett förut. Klassik, eh, avse, häcken, Östersund, eh, Lingo där. Vad va var det? det? Häcken spelade kuppen borta mot Djurgården var, det, var När de hade medlemsmöte. men När han var årsmöte. Årsmöte var det? Ajamän. Lämpligt. Ja. Ja. Om man vill få igenom förslag som inte <skratt> kanske supportarna <skratt> ja. gillar. Ja. Men... men... Uh, jag, måste säga, jag måste ge cred till Malmö här för att när de var i den situationen här eller som var, som var förra matchen så hade de satt banderoller som inte var så här uh, jävla horungar drar helvetet eller för fan jävla pampar utan det stod så här, snyggt och tydligt så här 109 år har vi funnit liksom ungefär. Och när du säger cred till Malmö så menar du inte till, till föreningen Nej utan, utan, utan, utan till supportarna ja. att de, de, de på, på ett bra som sätt stod där. Nej men de var och stå. Nej här. men de, på läktaren så hade de lagt upp banderoller det stod i stil med att föreningen har funnits i 109 år Och vi har byggt ett fotbollslag från grunden hela tiden Så här, Varför skulle vi stressa fram ett damlag Låt de börja i botten oss Så Köp oss AC. ingen framgång och, och någonstans kan jag tycka att det, det är rätt sätt Att jobba på För att det är precis som Blåvitt som har funnits sedan 1904 Det finns en stor lång historik i ryggen Varför ska man jäkta fram då Det här damlaget Och ta över någonting som ändå har en egen historia men som kanske inte just nu kan bära sig själv. Nu, nu sitter folk också hemma och tänker var upp, upp, upp. det är inte så vi gjorde med Fotsall och så vidare. Jag tycker att det är en helt annan diskussion av massa olika skäl. Men jag tänker också att det är en diskussion som vi inte riktigt har tid och plats med här nu för det ska inte plötsligt handla om Fotsall. Utan frågan gällde ju... Vad, vad, vad vi skulle göra. Med då, om vi skulle starta. Ja, men jag ska bara säga innan vi avslutar det här med Malmö. Bara att det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur Malmö FF agerar mm. som förening här nu. För att om man ändå trots det massiva motståndet från medlemmar och supportrar som man ändå har mött här nu skulle välja att fullfölja den här planen, då tar man verkligen. Eh, ett riktigt stort kliv ut i den moderna fotbollen träsket. Mm. För anledningen till att Malmö FF gör så här nu, det är ju för att man ser ju att damfotboll på frammarsch. Man, man ser att Manchester United och Manchester City och Real Madrid mm. alla de här satsar på sina damlag nu, de vill också vara med i det gänget och leka. Och de vill också ha det nu. Mm. Exakt, ja, men och, och, och det har ju göra med att Real Madrid och Manchester City och hela de här gänget de gör det just här nu och då har de inte tid nej, men att spela upp ett lag från grunden. För nej, nej, de ha, ska du vara, vara med nu? Så de, de vill bara gå in på menyn och beställa topplag i Allsvenskan, tack. Det fanns ett här, vi kör. Och det här är ju naturligtvis eh, till väldigt stor grund att man vill det är PR liksom. Ja, ja. Det är nu, nu är det snyggt och fint att ha ett damlag i Allsvenskan, då vill man ha det direkt. Och jag anser då i den här frågan som egentligen det, det, det rörde då Alltså jag tycker självklart att vi ska göra det uh, Inte Malmövägen <laughs> Nej men det är så Jag tycker också att vi ska ha ett damlag Det ska spelas ju från grunden För det finns ingen anledning att jäkta på det här Nej det är precis Det finns en lång histor historik uh, Av fotbollsspelande i blåvet Och ska vi ha in uh, En damsektion som jag tycker vi ska ha uh, så, så ska den få växa Organiskt självklart då tar vi nästa fråga då vi tar nästa fråga då. Anton Hall Eriksson Han känner vi ju så bra så han kan vi ju utseende utseendet på ah. Han ser som en bättre version av Måns Melker Hallberg Nej en sämre version Tycker du det? Ja men han är ändå inte fotbollsproffs i Italien Nej men jag tycker ändå att Anton Hall Eriksson Han, han har det han ser som en bättre version. <laughs> det måste jag också säga. Det var någon, någon, dag, någon matchdag här som är som på Liverpool som, som just Anton stod här och inte hittade sin bokning av bordet eftersom han hade bokat eh, under namnet Melkar Hallberg. Är det sant? Ja, det är Så hade han lyckats glömma det. Men nu. jag kommer ihåg det för jag tyckte det var jättekul. Bara, Nej men det är Melkar Hallberg, här, bord fyra. <laughs> Fantastiskt bra. Ja. Inte lika roligt att han skämtar om dig själv. Nej, Nej det, det får du lägga av mig Anton alltså, Det var ju ett skämt till mig liksom okay. Jag går och pratar ja. om det hela tiden A, okay, A. Det bra. Eh, Han frågar i alla fall Europaplats eller inte Vill vi kvala redan nästa år Finns truppen för det? Och skriver Det känns som att det kan bli ett steg bakåt Om vi kvala nästa år Misslyckas totalt och orkar dessutom inte med alls Då slutar på sig tionde plats Eller ska det bara gasas på? Vet du vad Anton har gjort här? Nej han har också så sagt tänkt till. Ja, gillar vi. Han har formulerat och ställt en så kallad smart fråga. Mm. Ja. Och det finns ju ett mått av sanning i det där. för att... ryggmärgsreflexen måste väl ändå alltid vara tro fan att vi ska ha Europa plats. Ja, ja, ja så är det ju. Och, och någonstans så får man väl då satsa allt man kan på att försöka nå ett Europaspel. Och det finns ju såklart massor, massor, massor med fördelar det finns många miljoner Jo men så även om man nu Man kan inte räkna med att man ska nå ett gruppspel alla jadda direkt Men att bara kunna ha ett Europaspel i potten När man tittar efter nya spelare gör att liksom, Det är en hel del spelare Som, som, som, som blir spelbara så att säga mm. Nej men så är det Men samtidigt så finns det ju också en historik Och det, det gäller ju inte bara oss Det är ju många lag som När det väl spelas Europakvalmatcher Tappar i allsvenskan För att man lägger allt allt fokus på Europamatcherna och det är så tajt matchande att allsvenska matcherna ofta kommer en 3-4 dagar efter Europakvalandet och då har man rest och det har varit jobbigt och tufft och hela den biten. Och då slutar man med att man gör riktiga plattmatcher mot ofta dåliga lag i allsvenskan. Solklart att statistiken säger att ett Europaspel påverkar allsvenskan negativt. Du kan inte ha kakan och äta den samtidigt. Nej, vi har inte Malmös ekonomi och trupp just nu. Nej, den bredden finns inte. Nej, så det, det, så det kommer påverka men... Ja, men Fråga, frågar du mig som supporter som håller käft med dig Anton Jag vill åka till Wales och Polen Och sådana ställen igen ja. och det vill du också men, men så här, man kan dra det rent krasst Okej okay, men då vi lägger alla uh, We put all the eggs in one basket Och går för, för uh, allsvenskan då Då är det ju ett Champions League gruppspel I potten och det Tror jag inte att vi når I vi ett sånt här kval liksom. Utan då kanske det snarare är sannolikt att vi klarar Ett Europa kval Nej, men Jag förstår precis Han menar att man ska ta stegen i rätt ordning för det, man har, det, så här, det finns ju ett Ganska färska exempel På lag i Allsvenskan Som har tagit kliv i lite för, för snabb ordning Där det har skitit sig riktigt ordentligt här nu mm. Vi kan komma in på det senare Men Vi det, det måste väl ändå landa i att, att Det känns ju som att Föreningen har bedömt att vi ska gå för en Europaplats mm. Och, och, och det, det, det finns folk som har tänkt till det också Så du landar i att vi ska köra Europa då? Ja men ja det, det är högst okontroversiella Åsikten Att jag tycker vi ska gå på plats. Vad tycker du? Det är klart jag tycker jag, vill, jag har ju fan redan planerat hemma För att jag kommer vara iväg nästa sommar På egen semester Jaha, ja. och, och, och, och då vill jag inte behöva åka till Kalmar På egen semester Då vill jag men, åka till något obskydställe Det är mer om saker i ditt liv som handlar om att du ska komma bort hemifrån Så är det Det, det är livets karusell kan jag säga. Eh, vi har fått en fråga från Fredrik Andersson Snabbt, snabbt du där, ja. mm. Han står i en svart lit t shirt På en äng På sin profilbild jag, tagit? jag gillar det här nya att, att vi också kommenterar äh, Profilbilderna ja. Ge mig din profilbild så ska jag berätta Vad du har begått för brott han... Då har han vältkor alltså. han, han har så tutat bli en hage ja, Och så vältkor, det är kul ja. Gjorde du den en gång? Nej Inte. Det är, ni... inte så, det är inte så lätt att få dem att välta kan jag säga B Glimberg ja Det gjorde inte du heller Jag är från Kollered. men det hade massa kor Du gjorde inte det, du såg titta på När de tuffa gillarna. gjorde det Nej jag hade en moppe, en glera håk Sexväxlad med elstart och tuta Men det gjorde det inte till dig när de coola killarna Det gjorde det inte, men det hade jag Tror vi att Tom P Kommer värvas in efter säsongen Jag tror Att vi kommer göra ett försök På det, mm. ja Jag tror också att det hade varit bra det Frågan är då, nu sitter Östersund, knipa, ju Östersund i lite ekonomisk knipa. De sitter lite i skiten. Lite de har ju då transferförbud. Jag är inte helt säker på vad det gäller ut. Nej, jag, jag har ingen aning. Men jag lovar att, att det, det finns säkert sätt att, att lösa det. Det känns ju som att Östersund i allmänhet behöver banta kostnader. Ja, det, det. Och det är ju ett sätt att banta en kostnad, så att säga. Ja, vad det, vad det gäller Tom så, så kan jag nog tänka mig att det finns mm. eh, intresse även från, från utlandet med tanke på hur bra han gjorde det i Europa League. Mm. Han blev ju utsedd i årets med mig i omgångens lag några gånger och sådär. Mm. Eh, så jag skulle nog kunna tänka mig att vi kanske konkurrerar med MLS och såna ligger om mm. Ja, om Tom i så fall och Tom Pettersson är... känns ju inte feg För att få åka over there Nej, bara... Till Apple Bay och ha det kul Typ får jag bo när han Disneyland. Ja ungefär <laughs> så det, det känns som att han skulle kunna gilla Då kan han använda sin plattong än mer ja. Utan att någon reagerar på det Och de skulle ju älska hans personlighet också så ja, det, ja visst Det är många som tycker att Tom Pettersson Kanske inte har hållit mått det här nu sista perioden Men det finns en sån jävla högsta nivå i honom och vi har flera spelare som nu har blommat ut under poja igen. Så det, är, Så det, det på Robin Söder liksom. Ja, men det, där har du en spelare som verkligen passar in i, ja. i det vi gör. Så absolut. Åh i fan vänsterfoten. Ja, De växer inte på träd. Och han är 1,90 va? Han är lagom lång. Ja. För att vara mittback. Ja. Nej det, det hade varit kul. Ja. Det är väl det. Nu spräcker jag nästan skärmen här på min lur. Det hade varit kul. Bestämmer vi att Tom kommer nästa... Efter frågan, om man om, inte hamnar, vad, vad, vad, vad, vi, vad vi trodde där, kommer han att Jag skulle sig. säga att det, att det är kanske 50-50 blåvit /50 eller något annat konstigt äventyr. Men om det typ skulle vara MLS, då, då tror jag ändå att det lockar mer. Ja, det Just för att, för att det, det känns väldigt mycket Tom Pettersson att göra ett sånt äventyr. Ja, verkligen. Fredrik Rickardsson eh. bra kille. Han har tagit en toa selfie. Ja. Bra kille. Det de, de säger allt man ja. behöver säga om honom. Vi släpper det där. Ja. Uh, han ställer frågan Ärlingmark? Bra ljus på toan ofta. Det, det är en bra bild. Jag har inget ont att säga om Fredrik Rickansson. Det ser ut som en trevlig hivens kille. Okej. Okay. Ja. Vad har han begått för brott? Oh... Ja, men han, han, är, han, han är så trevlig. Han, så han, att har drott, brott... han drott av lite för mycket på skatten på sin miljöersättning i jobbet. Jag skulle, jag skulle snarare tro att han... Ja, men precis. Det är så här, han har stulit penne från jobbet. Det är hans brott. Så hyven ser han Erling Mark har varit borta länge Finns det någon info där? Är hans fråga Han är sjuk Jag frågade August innan Och skrev Inget konstigt, jag har bara varit risig och sjuk ja. Så då går vi vidare Amen. Och då är det JV86 Och han är iklädd en blåvit träningströja Det är sympatiskt Sympatiskt bra kille Är det möjligt att förlänga med Ferran Sebia? Uh, det är det säkert Det, det, det här, det var, vad du sa, vi, vi har honom på leasing Nej, det, det, det, är ett leasingavtal. det är ett leasingavtal med Socker Services Det är väl egentligen bara att lisa vidare Eller lisa om honom Det är nog bara en ekonomisk fråga där. Ja. Skål. Skål på dig Ska vi ta sista lyssnafrågan då kanske Ja Sista frågan då är från Erik J vi, vi håller fortfarande på att kommentera Hur folk ser ut eller? Nej, det är vilket brott har personen på ett här eh, Baserat ah, på deras profilbild Du ser ju att han sitter här med eh, På en stol med en barnvagn Och sitt barn i Ja ah. Så att antingen han har han stulit ett barn Tillgrepp av barnvagn kanske Det hade vi ändå i Göteborg för ett tag sedan Det hoppas uh -huh. jag inte Erik jag <rär> Nej. Hoppas inte det. <rär> ja, Du menar att han fick en bonus i själva barnet där. Ja, det, det, det, det hände uh -huh. i Hisings var det ett år sedan I e Eriks barn säger e e Eriks barn säger vi, barn, säger vi. Uh -huh. Även om detta hände i kärra på Hisingen han, Jag vet vad han har gjort mm. Han har vabbat Utan att barnet egentligen varit så sjukt Nej precis så att Här har du Ipaden pappa ska ha egen tid Ut och decka latte i solen Aj, med jaman. barnvagnen och älgen Lite ja. Ja. Han har mer skrivit ett påstående än en fråga och det handlar om vikten av att kämpa för varje poäng och att det är viktigt att ta sig till arenan den anledningen. Jag tycker det är en fin avslutning. Sen har han pratat om att det är nya avtalet genererar en jävla massa pengar då och, och så han spaltat upp vad de ger och det är rätt bara det att det gäller från nästa år, men det är fortfarande bra pengar per placering i år. Ja, men man kan säga så här, vi ligger sjua nu. Sexa? Sjua? Ja, du hör ju, hör ju ja. hur deppig jag har varit den här ja. veckan. Jo, men vi ligger, vi, ligger, vi ligger där och vi har kanske inte potential att ta guldet längre. Det får man nog se. att Där seglade chansen bort på till på Tele2 Arena. Men... Däremot så äh, har vi fortfarande, fortfarande goda chanser att kanske komma upp till en fjärde plats. Tredje mm. pl där, där, där någonstans runt. En fjärde eh. plats kan bli Europa. Det ska vi inte glömma av. Absolut. Vi räcker att detta tvåan två vinner i kuppen Vilket de gör. Och då är vi där. Ja, men om man bortser från det. Så, så liksom placeringsmässigt så är det ju prispengar också. Mm. Så att vi, att vi tar oss upp till, till en fjärde plats, så då kan det göra en 2-3 miljoner liksom i, i prispengar även i år. Och för 2-3 miljoner. Så kanske vi kan eh, förlänga med Färdans till exempel och Sock Services i tre år till. Eller jag vet inte. Vi kan köpa eh, pluspaketet eh, serie Serieseger. Istället, <laughs> istället för mellanmjölkspaketet just nu. Ja, men från... Sexa, sjua, stabil. Vi har ju köpt resan från botten bottenträsk till mitt, stabilt mittenlag. Just det. Eh, med Färdans Bia från Sock Services. Nu kanske vi kan lägga till det här Allsvensk Stoppstrid. Ja, nu förstår vad smg paket ut i Q3. Ja. Uh, uh. uh, och så. Så att de här pengarna, som de här på pappret tröka placeringarna kan göra, du vet från sjunde till femte plats eller sådär. Det kan faktiskt göra. Väldigt mycket på kort sikt. Mm. För vi har faktiskt just nu haft en situation där vi har gjort väldigt mycket med små medel. Och får man då lite mer medel så kan man göra lite mer med de dem. Man ska också komma ihåg att vi har haft ett Tråkigt driftunderskott. Nej, det här, nej, nej men det, det, det, det finns ju sanningen här. Vi har haft ett driftunderskott och laget tomt emot mot jätte jättebra. Så har vi fått en fin försäljning av Benemy Nygren och vi har mm. fått en fin försäljning av Pontus Dalberg tidigare. Där pengarna börjar komma in nu. Skit bra, hjälper oss 2019. Not so much 2020, så att det gäller hela tiden att fiska efter, det låter så små summor är ju fel att säga, men att fiska efter pengar hela tiden. Och kan vi få in ett tillskott på ett par miljoner och börja året med det, så är det jävligt bra för klubben. Ja men det kan ju också vara det som gör att man kan säga nej till ett bud som är halvbra på en mittback mitt i säsongen. Och så vidare. för nej, men jag fick in, Vi fick in någon två miljonerna För att vi kom femma istället för sjua liksom. mm. Så allt vad allt detta Egentligen handlar om Det är ju att de som tyckte att säsongen Rök på Tele2 Arena Som jag kände när 0-2-bollen seglade in Bakom Anestis Det, det, det är ju inte sant Nej, nej, nej, långt ifrån utan Vi har en hemmamatch mot Sirius redan på lördag och den ska vi vinna till varenda jävla pris. Mm. För det är värt mycket. Everything counts liksom. Att matchen dessutom då utspelar sig en lördag klockan 18.00. Gör inte mig jättejätteledsen. Som i allmänhet har ett ganska tragiskt liv. Och som äntligen får en ursäkt för att gå ut och umgås med vännerna. Dricka dig sorgligt berusad. <laughs> och, och, och liksom ha fotbollen som en ursäkt för det. Ja. Men självklart är jag på plats. Min stol står inte tom och det tycker jag inte att din stol ska göra heller. Se till nu, samla ihop gänget på riktigt och ha en riktigt jävla rolig lördagkväll där ni går på fotboll först och lägger grunden för något riktigt fint. Dessutom så kommer vi ha ett jävla kalas på restaurang Oliver både före, inte under matchen, men efter, eller hur? Så är det Under matchen är man på Gamla Ullevi och ingen annanstans Det brukar vara två herrar jag kan säga helt Det brukar vara två herrar här De är 80 år gamla och sitter och tar varsin så här Stor mörk öl och tittar på matchen Jag tycker det är fint någonstans De kan få göra det De orkar inte ta sig, jag tror de bor så här Ovanför hissen upp också ja, ja. Men de träffar varandra Strunt i dem nu, de, ja, i låt dem. dem dricka sin bärs ja. Ja, Men ja. alla vi andra Befinner oss på Gamla Ullevi På lördag klockan 18 och innan och efter så kan man absolut vara på restaurangen Livvidal För det kommer bli skitskaj här och ett jävla tryck Här kommer det vara kul När vi ändå är inne på Livedal. Mm. Det ska gå snabbt Ta det snabbt Jag vill bara puffa för eh, Den 4 oktober kommer vi ha vår andra stand-up-kväll Vi hade ju en riktigt rolig kväll med Nisse Halberg i, i spetsen här för några veckor sedan Succé faktiskt för att säga. jag måste säga Det var första gången jag var på stand-up ja. Och, och fi fan och jag hade kul På riktigt också Ja, det är roligt så fasen. Det är verkligen kul. Och den 4 oktober kommer vi ha, det är en fredag, mm. så kommer vi ha en ny sån här kväll. Eh, vi har en grym line med K. Svensson, Emma Knyckare, Jonten Tengmall och Marcus Tapper. Det kommer bli så jävla roligt. Det är, jag garanterar att ni kommer dö av garv. Eller i alla fall få mycket garv. Uh -huh. Boka bord på oliverdal.se Om du vill kolla på det Mat plus entré 325 Och då är det någon god biff och sådär man får Så att det är prisvärt och på alla sätt grymt Kolla upp det Finns det vegetariska alternativ om ja, man vill ha det? Ja det finns det Oliverdal.se 4 oktober See you when you get there som coolio säger Från kolio till koola Jävlar den flög inte den övergången Men skitsamma Tack så jättemycket Melrose Company För att ni hjälper oss att göra bb -podd. De finns på andra plan i Kungsmässan Det är absolut bästa planet Ettan, röten, tvåan, go Trean kommer så småningom det gör det, de håller på att bygga om Kungsmässan <skratt> Fint som fan Men ta er till andra plan där Säg BB-podd När ni pratar med personal där inne Så får ni 20% i rabatt Och det är faktiskt riktigt jävla bra För de har märkeskläder som finns överallt Kolla in Paul en kyllan jag måste ändå puffa för det jag har sett en del på sociala medier till folk som har gjort det och det är kul för fan vad snygga vi ska vara på lördag när vi krossar Sirius tillsammans see you when you get there we mm. <sus> mm. <sus> eh, då, vad, vad, vad gör ni? i seen a man get swept står en naken tjej i där och ja eh. alltså, det gör det verkligen andra våningen ja ah, jävlar hon känns sexig dans eller Hjell